Коли вона вже не твоя, усе чуже. Шпалери, штори, меблі, не цокає на стінний годинник. Але якщо знову заплющити очі, можна уявити, що все тут як було колись. Адже звуки з вулиці майже ті самі. Ось загавкав пес. Проїхала машина, пригальмувавши на розі, десь прокукурікав півень. А якщо підійти із заплющеними очима до вікна і зазирнути за штори, пейзаж буде, мабуть, той самий. На вулиці та у дворі змінилося менше, ніж в будинку поліненого дитинства, після того, як туди перебралася Юркова донька Таня з чоловіком Володею. Не сказати, щоб капітально, але косметичний ремонт за останні роки було зроблено. Дещо зі старих меблів вивезено, нових докуплено. Новий газовий котел вправно гріє хату та воду. Стару ванну замінено на душову кабіну. Біля неї красується пральна машина-автомат. Нова вбудована кухня витіснила їхню стару. Все вже не так. Лише тепер Поліна відчула мудрість вислову «Не можна двічі увійти в одну ріку». Дуже дивне відчуття прокидатися в кімнаті свого дитинства не самій у ліжку. І навіть якщо заплющити очі, та уявити, що навколо нічого не змінилось, ніяк не вдається не зважати на те, що поруч під ковдрою, обійнявши тебе, лежить чоловік, котрий ще не так давно був одним з мужчин. А тепер він хвилює душу та тіло. Але голова твоя, розум, що вже накопичив уроки життя, Гризеться аналізом і розмірковує, чи варто? Може, це вікове? Може, років 18-20 людина піддається якомусь поштовху зсередини і не заморочується, бо, бо кохає, чи думає, що кохає, чи не пізнала ще болю і приниження самотності, яка приходить замість очікуваного щастя. Багато жінок, досягнувши її теперішнього віку, готові до компромісів, аби та сім'я була, були б діти, а там, власне, заради чого ще й жити, жінці. Хоча яких там компромісів вимагав від неї Богдан? Нічим їй не доводилося поступатись. А він вже чимало доброго зробив для неї. Просто так. Але й це її насторожувало. Заробляє бали, інколи думала Поліна, а потім сама сварила себе, дивлячись у його щирі очі. Але ж він прочитав усі її одкровення і знав, які злети та глибокі падіння пережила вона у стосунках з чоловіками якою ж треба бути тварюкою щоб після цього образити їх чим подумавши таке Поліна тріпнула головою наче заперечуючи власні думки і Богдан миттю відреагував обійнявши її ще міцніше Розплющив очі і посміхнувся так щиро, що їй стало соромно за недовіру до нього. З новим роком, сонечко, — прошепотів Богдан, лоскотнувши її вухо губами. І тебе, — посміхнулась Поліна і притулилась до нього, сховавши очі, наче боячись, що хлопець прочитає в них ту крамульну думку, породжену відголосками її сумного досвіду. Цей імпульсивний рух на зустріч не був підданий аналізу щодо можливих причин, але наслідки мав щирі та пристрасні. І вже не треба було слів, обіцянок, клятв і з'ясовування позицій. І Поліна знову зробила крок на зустріч. Крок у новий етап свого життя від якоїсь безнадійної самотності та невизначеності у цьому світі від «я» до «ми» та всього із цим пов'язаного вона знову дозволила собі бути щасливою бо як ти знатимеш що принесуть тобі нові стосунки якщо вибереш відмовитись а не довіритись інтуїції. І було так само добре, як учора. Точніше, вже сьогодні, коли, відсвяткувавши прихід Нового року, господарі та гості розійшлись відпочивати.